Цей же день українська частина населення міста Теплика вітала козаків хмари. Інші ж позакривали віконниці і молили Єгову, щоб їх обминула справедлива гайдамацька шабля. Совєтська влада розбіглася по погребах та кущах. Козаки погромили приміщення сов власті, випустили в'язнів, погрілися коло вогнища зі справ волвиконкому та районної міліції і поїхали далі. 15-16 квітня в лісі Соснику неподалік села Богданівки, що у 19 кілометрах від Тульчина, відбулася нарада отаманів командного складу 144-ї надбужанської повстанської дивізії. На неї прибув і знаменитий отаман Заболотний. А вже 18 квітня в лісі коло Четвертинівки відбувся повстанський з'їзд. В ньому взяло участь, як зазначали чекісти, 11 бандитських старшин. Постановили в один загін не об'єднуватися, діяльність перенести до Гайсинського, Липовецького та Ямпільського повітів, одночасно діяти в різних місцях. 21 квітня лихо завітав до міста Бузівки Київської губернії, а 25 квітня вже був на Уманщині. 26 квітня козаки-хмари налетіли на робітничий батальйон, забрали 20 коней 15 гвинтівок. У полон здалися 10 червоноармійців та воєнком. 30 квітня об'єднаний відділ отаманів «Хмари», «Лиха» та «Комарика» силою в 700 шабель, 800 багнетів та 12 кулеметів від села Полонки, що в 20 кілометрах від Гайсена, перекинулися в ліс коло села Рахнів-Польових. 1 травня вони вже було коло села Соколець, що недалеко від міста Печери. Мета – напад на ешелон, який мав вести спійманих дезертирів із Красної армії і звільнення їх. Планувалося долучити визволених арештантів-дезертирів до повстанського війська. Каральні експедиції містечкової голоти разом з повітовими рев-тройками заполонили села. Одна з них заскочила до попової греблі. Мародерство комунарів переросло у вакханалію. Підпаливши хати, варвари забороняли селянам гасити їх. По тих, хто кидався виводити коней чи худобу з повіток, стріляли. Всього згоріло 534 будинки. У вогні загинуло двоє дітей і один селянин похилого віку. Зрозуміло, що все чоловіче населення Попової греблі після цього пішло у партизани. 2 травня 1921 року отаман Балто-Ольгопільського повстанського загону Заболотний разом з головою повстанської дієвої ради Задекою звернулися з листом до Балтського, Ревкому і Парткому, в якому жидівсько-злодійська влада попереджалася, що у випадку повторення подібного акту вандалізму, як 15 квітня у Поповій Греблі, українська дієва повстанська рада оголосить «суворий терор» сім сім'ям як партійних робітників, також і всім сім'ям червоноармійців. Якщо у березні та першій половині квітня відділ Орла був пішим, на провисні коней важко прогодувати, то тепер, коли настав час рішучих дій, постало завдання посадити відділ на коней. Але як на зло, чи не всякі нота з повітових центрів сконцентрувалися у Вінниці. Почали повертатися зв'язкові. Один з них, що прибув із Летичівщини, не знаючи нічого про завдання відділу Синдзюка, розповів Орлу, що в їхньому районі хтось щоночі вішає сексотів. А коли з Летичева на облаву виїхали чекісти, то на хуторах під Деражнею потрапили у засідку, як наслідок втратили 10 забитими і пораненими. Почали доходити чутки і про терористичну діяльність козаків Мирона Лиха під Хмільником. Більшовики думали, що це знову об'явився отаман Шепель. Комуну збивало з пантелику те, що рівночасно на великому просторі кількох подільських повітів з'явилися повстанці. Скільки їх вони не знали, і це тим більше їх лютило та лякало. Червоні не знали, що у проводі повстанчої акції стоїть як і в Гальчевській, тому і дружину та матір Отамана місцева влада не зачіпала. Отаман часто висилав під водою групи з чотирьох чоловік на якийсь терористичний акт. Іноді вночі сам брав кількох козаків і заходив до знайомих Брусленові та до своєї дружини, місцевої вчительки Марусі Шуматій Гальчевської. Під час однієї з коротких зустрічей Яків повідомив дружину, що відтепер буватиме у неї рідко, бо вже не один козак загинув через те, що його тягнуло до жінки.